Логічно, сумно визнавчив. Так от, на чому я зупинилася? Ну, словом, Баклан дістав з густок болотистої речовини. Ага, тепер треба розповісти, якість цієї грудки утворилися в ваші скелясті острови. Ну, добре, нехай буде так. Аж тут повіяв сильний північний вітер. Софія замислилася. Пауза затяглася. Ну і що далі?-нетерпляче спитав Чів. Не перебивайте. А хіба були до створення світу північ і південь? Думаю, що ні. Отже, вітер віяв не з півночі. Треба щось інше вигадати. Наприклад, повіяв вітер із країни мертвих. Мертвих тоді ще не було, заперечив Чів. Які живі? Софія зраділа. О, нарешті ви почали ловити хід моїх думок. Отже, звідки міг повіяти холодний вітер? Ну, Припустімо з країни, де ніколи немає сонця. А значить, сонце вже було? – спитав Чіф. – Значить, було. – А тоді чому ви не сказали, що на початку світу було сонце? – Ви ще до мене претензії маєте? – обурилася Софія. – Вибачте, я... я не хотів. Софія всміхнулася, що, правда, про себе. Ця гра почала добряче її затягувати – тоді давайте так. До початку світу були А – чорний баклан, який уособлював темряву, і Б – біла сова, що уособлювала світло. Ну, як це сказати так, що було правдоподібно, наче міф? Він носив на собі темряву, а вона світло, запропонував Чів. Ні, так не може бути. Він уже носив на собі сову. То що робити? Думати? Отже, знову, на початку світу, коли ще нічого не було, лише первісні води предковічного океану, над ним літав великий баклан, і він був темрявою. І носив він на собі білу сову. І вона була світлом. «Окей?» звернулася вона до Чіфа. «Окей?» кивнув він задоволено. І от якось біла сова сказала великому бакланові «Мені треба відкласти яйця і висидіти пташенят». «Ну не уточнюємо чиїх», пояснила Софія, «щоб не було непорозумінь». Чів кивнув на знак згоди. «Отже, Мені треба висидіти пташенят. Чи не міг би ти дістати з дна океану землі, щоб я могла на ній звити гніздо? А як вона може звити гніздо, як іще немає трави? Нема з чого плести. Ну, нехай робить гніздо зі свого і бакланового пір'я. Сподіваюся, хоч пір'я у них було. Добре, погодився Чіф. А що далі? Ну, великий баклан пірнув. Думаю, сова трохи змогла політати над океаном, поки він пірнав. Отже, він пірнув, дістав грязюки з дна моря і почав дивитися, куди б її примостити. Але в цей час подув крижаний вітер, і грязюка в його кіхтях перетворилася на камінь. «Тоді він злетів високо в небо і кинув згори камінь!» Софія замислилася. «А як ви думаєте, тоді вже могла бути крига?» «Могла!» – впевнено кивнув Кивнучів. «Крига була тут завжди!» «Це добре!» – сказала Софія. «Отже, він кинув камінь згори, камінь ударився об кригу і розколовся на багато маленьких частинок, з яких і утворилися скелясті острови, де й оселилися люди білої сови. «А де ж вони взялися, ті люди?» – обурився чів. «Ну, ви даєте!» «Це ж ваші проблеми, звідки ви взялися!» «Це ваш міф, а не мій!» Софія замовкла, і тут її осяянула ідея. "О, я знаю, звідки вони взялися. Вони вилупилися з яєць, які відклала біла сова". "Правильно". І як я раніше не здогадався, Софія натхненно продовжила: "І було два яйця. З одного вилупилася перша жінка, а з другого – перший чоловік. Так, так. І звали їх Адам і Єва.